Və sonra müəllif, müəllif bundan sonra e, 37-ci bölməyə qədəm qoyur. O bölmədə də sual-ül-cibiril ən-nəbiyyə s.ə.ləm ən-ül imən və l-islam və l-əxsən və ilm-ü Və müəllif burada 37-ci, yəni babda, yəni Cabralin Peyğambəyə s.ə.və verdiyi suallardan danışır. Yəni iman, İslam ihsan və qiyamətin sahtı haqqında olan ilm barəsində danışır. Və bu hədis ümumiyyətlə məşhur hədisdir və bu hədis e, bir çox alimlər, Usan ibn Taymiyyə rəhəməllah, yəni bu hədisi demə ola ki, bir ciltdə yəni şərh eləyib və bu hədisdən yüzdən çox faydalar, yəni hasil ediblər. Və bu hədisi hətta bəzi e, sələflər sünnənin anası adlandırıblar. Yəni Ummus sünnə. Niyə görə? Çünki bütün e, ins insana aid olan nə varsa hamısı, yəni bu hədsin içindədir. Yəni bir misal məcəllə bir mömin kimi insanın boyuna düşəcək bütün əməllər hamsı sanki bu hədisin yəni tərkibində var. Və müəllif burada belə bir söz işlədib ki, "O bayanı Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qal Cəci Cibrilun əleyhi səlam yuəllimukum dinakum, fecala zalika kulluhu dinan" və məbeynə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bilin Əbdullah ibn Qays min əl-iman və qəulu təala "Və man yaftə qeyra səmə dinan falan yuqbala İmam Buxar Rəhmahullanın yəni fikrindəndir ki, İmam Buxar İdməli Babın altısına belə bir söz işlədib ki, və Peyğəmbər S.A.V-in e, ondan soşuq ustallara cavab verəndən sonra deməsi ki, bu idi əleyhissalam gəlmişsə sizin dininizi öyrətsin deməsi və Peyğəmbər S.A.V-in zikr elədiklər, xatırlardı bütün məsələləri nədən saydı? Yəni, dindən saydı. Yəni, onlar ümumilikdə İslam özü, din özü bu üç dənə şey özündə birləşdirir. İslam, eyman və əhsan. Bütün bunlara oydan bütün məsələlər hamısı nə salir, hamısı bir yerdə, yəni din salir. Və eyni zamanda Peyğəmbə s.ə.v, yəni Abdül Qeysin, yəni camatına İslamı dəvət edəndən sonra, İslamı başa salandan sonra, Və eyni zamanda müəllif burada ayəni də gətirib ki, O mən yəbdə qeyrəl-i sələmə dinə fələn yüqbələmin. Kim Allahın, e, Allaha yaxınlaşmaqdan ötürü İslamdan başqa bir din axtararsa, o, ondan yəni qəbul olmaz. Yəni, Allah subhantaların dərgahında məqbul olan, yəni e, qiyamət günü qəbul olan, əməlləri soruq suala çəkilən din ansi din olacaq İslam dini. Və İslam dindən qıraq bir din, istər e, səmavi kitabların olan dini, E, Musanın dini, İsanın dini, istər e, Davud a.s. dini fərqi yoxdur və ya da istərsə ki, özlərini e, keçmiş ümmətlərə nisbət eləyən bu inki krişinahitlər və başqa-başqa e, din, e, din adamları kimi onların heç bir dini Allah subhanı olan dərgahında qəbul olan din deyil. Və Allah Osmanlıların dəyəcəndə qəbul olan yeganə din məhz İslam dinidir ki və Peyğəmbər Sələm bu haqda bildirib ki hər bir yahudi və nəsrani mənim haqqımda eşdir, iman gətirməzsə, onun yeri yalnız olar, cəhənnəmin yəni ortası olar. Və sonra müəllib burada e, demək, Abureyə radiyaların hədsini gətirir ki Kəna nəbi sallallahu səlləm bərizən yevmalinnəsi və bir gün Peyğəmbər sallallahu səlləm insanların arasındaydı və Bu hadisin e, başqa İmam Musa'nın başqa bir olduğu kimi deyir e, sahabələr deyirlər ki, e, deyil, o vaxt ki biz Peyğəmbərəm yanında oturmuşduq. Və bu onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu e, sultanlardan, hakimlərdən fərqli olaraq onun özünün e, xüsusi bir otağı, yeri, bir sarayı, qəsri yox idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Peyğəmbə s.ə.v-in təbliğat yeri, Peyğəmbə səv e, indiki günlə deyəsək, qonaqları qəbul eləmək, e, yataqxanası, mehmanxanası, nə istəyir deyin, hər şey haraydı? Peyğəmbə s.ə.v-in meçidi. Yəni, Peyğəmbə s.ə.v-in meçidi həm yataqxanaydı, həm mehmanxanaydı, həm qonaqlar qəbul eləyirdi, həm orada e, döyüş müzahişlərə gedirdi, həm təlim-tərbiə dəhslər keçirirdi. Həm dini təbliğat keçirdi, həm yemək içmək verilirdi, həm toy mərasim keçirdi, həm, həm, həm. Nə istəyiriz Peygamber Hər şey o məçiddə baş verirdi. Yəni Peyğambər Səhəm orada kəsiblar qalırdılar, əhlüsufa. Və gələn qonaqlar yer olmayanda məçiddə qalırdılar. Peyğambər Səhəm meçiddə toy eylidir, toy mərasim eləmişdir. Yəni sahiblər orada yemək içmək vermişdilər, ə, əqiq olanları və yax E, necə Peyğambəyə səlsələm Əli ilə Fatımə, Aradiyalanı məhz elə e, niqah mərasimində valiməsində məhz meçiddə eləmişdilər və meçiddə e, təlim e, dəstəri keçirdi hərbi təlim dəstəri keçirilirdi və meçiddə e, xaricdən gələn qıraq səfirlər qəbul olurdu meçiddə əsrlər sütunlara e, bağlanırdı qalmadan ötürü və meçiddə xəstəni ziyarət edirdilər necə e, Hazracın, yəni Seyidi kimi yaralı olanda onun deməli yerini məscidin bir üçüncə qoydular ki, Sabirə gəlib orada onları, yəni ziyarət eləsinlər. Və nə istəsəniz, yəni Peyğəmbər dövründə nə var idisə, onların yeganə iraharı idi, yəni məscitləridir. Yəni xüsusi bir yer yox idi ki, falan gələn qonaqlar orada yatacaq, falan xəstələr orada dincələcəy və və hətta ki, ey, orucu burada açmayacaqlar, iftar yeri qırağda olacaq. Yəni hər bir şey Peyğəmbər sallalləmin vaxtında Məscid məs bu baxımdan məscidin İslamda olan e, dövrü və məscidin İslamda olan, yəni təhsil dairəsi daha genişdir və bu bir növ məscidin İslamiyyətdə xüsusi bir rolunu göstərir. Hansı ki, Peyğəmbər sallalləm Məkkədən Mədinəyə hicrət ediyəndə birinci nə inşa edədi? Məscid. Yəni e, Quba məscidini. Və Qubadan 2 həftədən sonra məscid inşa olundu. Mədinəyə gələndə evi eşiği yox idi. Zövcələrin evi eşi ha Nə əmirində inşa etdilər? Məhsid. Və bu, onları göstərir ki, məhsidin inşası, məhsidin e, lüzumluğu müsəlman üçün, müsəlman camatı üçün, müsəlman iddia eləyən şəxslər üçün nədir? Mühim bir amildir. Mühim bir yerdir ki, məhz İslamı izhar edən, ən açıq aşkar mübariz nümunələrdən biri məhz, yəni məhsiddir. Və sahabə, Allah e, Abu Reya dilan qeyd elikim. və Peyğəmbər sallallahu bir gün bizim yan aramızdaydı. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bəzi sultanlar, hakimlər e, və hətta ki, bu günki kimi bir çox insanlar kimi, yəni cəmiyyətdən qırağda deyildi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axtaran cəmadıncə tapa bilərdi. Və Peyğəmbər ya vaxtın ailəsi ilə keçilərdi, ya da ki, harda keçilərdi, səhabələrin arasında. Və Peyğəmbərsəmdə halı bu idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu E, Ayrıca mənin üçün bir qəsir tikin, qəbul olsun, mən oturum orada, iki dənə qara olsun olsun, gələn gedən olsun və yaxud və belə bir şeylər yox idi. Və Peyğambər s.ə.v sahiblən içində olan zaman, yəni həmişə adətinə uyğun olaraq, zamat içində olan zaman və buyurur ki, bir nəfər onun yanına gəldi. Və bu rivayətdə qeyd olunmayıb o həmən insanın vəsfi. Ancaq e, başqa e, ləfisdə isə açıq aşkar qeyd olunub ki, O insan gəlmişdi və qara saçlı idi, gözəl geyimli idi və üstbaşından səfərdən gələni oxşamırdı. Yəni, deyək, deyək, heç kim deyəməz ki, bu səfərdən gələni. Cəsək ki, bugünkü səfər samolötlə alınır. Mindin samolötlə, qaçısından getdin üçün orada, elə bir adə adamsan. Nə yorğunluq olur, nə bir şey olur. Ancaq sahabilərin vaxtında isə səfər dəbə belində, at belində, eşyək belində olurdu və çox hükümən ki, orada külə ilə, yağış ilə, yoğunçuluq ilə minirdi, tükürdü, yaxdırı, durur, oturuldu və onlar bizimki 4-5 dərs paltallığa da yox idi ki, hər də birin dəyişsin, ora gələn bunu giyinsin, bura gələn bunu giyinsin və Sahabələr qeyd eliyirdi ki, onun yəni e, səfərə heç nə oxşada bilmir. Yəni səfərə heç oxşada bilmirik. Səfərdən gəlinə oxşamırdı. Və eyni zamanda da deyir ki, o libasının özü təmiz olması, gözəl olması yenə də aramızda olanı oxşamırdı. Yəni heç kim onu tanımırdı, tanımırdı. Yəni bugünkü mədnə Mədinə şəhəri, Mədinə daha doğrusu Mədinə şəhəri həddindən artıq böyükdü. Peyğəmbər sallallahu əleyhi vaxtında olan Mədinə şəhəri bu günkü Peyğəmbər məclisinin e, nə Nəyin kimi özü. Hətta Osmanlıların tikdiyi məsciddən, yəni balaca idi. Yəni Osmanlıların tikdiyi məscid böyüklükləri məscidi. Demək Peyğəmbər sallalləhimin evin arxa tərəfində, yəni e, günəşliklərin altında olan, yəni hissələrdə, yəni iki hissədən ibarət və hər tərəfdə 6 dənə günəşlik qurulub. O Osmanlıların böyüklükləri ərazidir. Və Peyğəmbər sallalləhın vaxtında ki Mədinə şəhəri məhz həmən ondan arasından kiçidir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, yəni, o balaca bir şəhərdə çox kümən ki, hamın bir-birini nəyərdir, yəni taniyardır. Və bu insanın da bu cür gözəl libasıda gəlməsi nəhz səfəri oxşada bilirdilər, yorgunçuluk yox, bir e, çikli yox, bir şey, naqisi yox və eyni zamanda yerli camata da oxşada bilmirdilər. Niyə görə? Çünki onu heç kimsə yəni, tanımırdı. Və bu insan gəldi, Və Peyğəmbər salı səlləm soruşdu ki, yəni iman nədir? Və müəllib burada birinci, yəni bu rivayətdə birinci iman gətirib və rivayətlərin çoxunda isə birinci, yəni İslam gəlib. Yəni Peyğəmbər salı səlləm birinci İslam haqqında soruşub və iman haqqında birinci gələn ləf isibarəsində şəhsirə qeyd edilir ki, çünki deyil, iman əsildir onu ya birinci əcsirin soruşur. Ancaq İslam haqqında isə soruşanlara deyillər ki, çünki birinci İslam haqqında soruşanlar deyillər ki, çünki e, İslam yəni zahirdə olandı və birinci başda zahirdən. Amma İbn Hecer rəhməhullah raci gətirir ki, yəni səhih budur ki, orada ravilər yəni İslamın, imanın yəni yerin vacib, yoxsa elə də böyük əhəmiyyəti yəni yoxdur. Və e, Cəbrail gəldi və peyğəmbərəsən deyir İslam haqqında soruşuram. Və peyğəmbərsən budur ki, Birinci, sən şəhadət edəsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məhbud yoxdur. Və hamımız bilir ki, hər bir şəxsin, yahudi və xristiyanın İslama daxil olmasından ötürü ən birinci əsas nə kəlmə lazımdır? Kəlmə-i şəhadət. Və o kəlmə-i onu İslamın çərçivəsinə daxil edir. Ancaq bugünkülər kimi, Bəzi dələ deyir ki, yox, təhcək kəlmə-i şahidət yetmir, 5 hər kəndə dərhal qəbul eləməlidir, yoxsa ki, onun İslamı səhiy deyil. Amma səhiy budur ki, onun İslamı, İslama daxil olması, kəlmə-i şahidətə nəyiniyir? Kifayətləyir. Necə ki, səhiy hədslərdə gəldiyi kimi, e, Peyğəməsən bildir ki, kim ilə ilə Allah desə, onun artıq canı, malı e, qanun oldu, haram oldu. Yəni, onu artıq qılınc qaldırmaq, Və yaxud da ki, namusuna toxunmaq nədir? Artıq haramdır. Yəni, cariyyə götürmək baxımından. Artıq haramdır. Və sonra isə Peygamber İləm buyuruyor ki, illə bi haqq il Və bundan sonra onun elədikləri əməllər İslam haqqı ilə rəzalandırılır. Aydındır. Yəni, əgər, suam ki, bir kəs saat 9-da onda hidayət olub. Və dilə ilə illə Muhammedən Rasulullah i̇slam daxil oldu, olmadı. Yəni, Kimsə ondan 5 ərkanın tələb ediyirsə, biz sol veririk. Saat 9-da və yaxud 10-da hidayət olan şəxs, yəni hər hansıda bir valoya gəldi, dedi, mən siz baxıram, namaz qılansınız, müsəlmanınız, mən istirəm, misləm, məliyəm, nə istəyirəm, nə ilə nə deyirik ona? Deyirik ki, İslamın qaydala şəhətlərə var, birinci ləyrala kəlməsi. Bu, ləyrala deyirik, İslama daxil oldu. Bu, İslama daxil olmaqla onun qanı, canı, malı, haram oldu, olmadı, oldu. Deməli bu axıcın nəyə daxil oldu? İslama. Əgər ondan namaz tələb edən şəxslər gətəcək, şahadət edib eyni zamanda namaz da qılmalıdır. Biz saat 9:00-da, nə onda hansı namaz tələb edirik? Zöhr vaxtı gəlməyib, əsr vaxtı gəlməyib, məğrib vaxtı gəlməyib, işa vaxtı gəlməyib, süb artıq vaxtı keçib. Nə namaz tələb edə bilər onun? Heç bir. Biz yalnız və yalnız o İslamə dayaqlı olduq, qəbul elədik. və e, söhbət İslam dövlətindən gedir. Və gəldi zöhr namazı. Və imam cəmaata namaz qıldıdı və çönü göydü ki, Valodiya cərgələrdə yoxdur. Xəbər göndərdi Valodiyanı çağırdı. A Valodiya, bəs sən namaz İslam'a gəlmirsən? Niyə namaza gəlmədin? Dinlənməz. Nə ki? Mənə Ləilə Allah deyizmədin? Ləilə Allahı qəbul etdim. Dir, yox. Ləilə Allah bizə girişdir. Girəndən sonra artıq sən İslamın özünün qayda-qanunları var. Nədir qayda-qanunlar? Birinci elə namazın özü. Beş dəfə fərz namaz qılmaq lazımdır. Hə, mən bunu bilmirdim. Qılır, elhamdülillah oldu. Əhəqi müsəlməndən qılmazsa, nə ilə cəzalanır? İslamın qoyduqları həddlərlə cəzalanır. Yəni, o artıq qapını döyüdür, sənin evə girdisə və sənin evin qaydaqanlarına rayiyyət eləmədirsə, onu kim cəzalandırmalıdır? Həmən evin əhli. O qapını açıb qoydu, ay, qonşa, gəl, onu döyün, demək demir. Evə giribsə, evdə hər hansısa bir asil edibsə, tam ki, pəncələn sındırıb, qapını sındırıb, qap sındırıb, nə il Həmən evin qayda qaynam, eyni zamanda həmən insan da İslama, deyib İslam-a Lə iləhə deyib səmədə daxil olsa, sonra artıq namazı imtina elədisə, İslamın qayda-qanunları ona eyni Və e, sonrəsə peyğəmbər salsan buyurdu ki, birinci ilə əynə kəlməsidir və ikinci də dedi e, namaz qılasan. Namazı dəfələrlə biz qeyd etmişik və namaz İslamın e, əsas, yəni rukunus aildir. Hansı ki Kəlmək şahidətdən sonra ən yüksək zirvəsi məhz namazdır və namaz e, barədə də e, böyük ixtilaflar var ki, namazı e, səhlən tərk təhk eləyən kafir yoxsa kafir deyil. məs əgər bu əməl bu cür şiddətli ixtilaflarla bağlıdırsa və eyni zamanda namaz öbür ibadətlərdən fərqli olaraq, yəni səmada fərz olan yəni, ibadət, çünki namaz İslamiyyə razıda, Yəni, fərz olub. Amma digər ibadətlərsə məhz, yəni, yerdə fərz olub. Və eyni zamanda namaz açıq-aşkar e, kafirlərlə, münafiqlərlə və müşriklərlə, müsəlmanlar arasında olan açıq-aşkar fərqdir. Nədə ki, Peyğəmbər salısa ilə bildirdi ki, kim onu tərk eləsə, müşrik və yaxud da yəni kafir olaq. Və hər bir halda namazın dəhəri İslamda, yəni, mühümdir. Və e, namaz e, qılmayan insan, E, İslam qayda-qanunları ilə, yəni cəzalandırılır, yəni heç bir aldadı, yəni cəzasız qalmır və aydın məsələdir ki, e, çox alimlərin çoxu da namazı səhlənkəlan tərk edənlərin e, kafir məsələsini daha üstün sayıblar və bu da artıq namaz qılmayan şəxslərə e, heç bir e, demək dəlil sübut vermir ki, onlar namazların tərk edəsinlər, yəni təsəllü ilə kəlməsi ilə yəni kifayətlənsinlər. Və bu, e, namazın əhəmiyyətindən mühümlüyünü göstərir ki, hər bir müsəlman İslama gələndən sonra, yəni açıq-aşkar e, olan, yəni ibadət olan namazı yəni yerinə yetirməlidir. Çünki biz namazla digər ərkənləri müqayisə edəsək və görərik ki, digər ərkənləri insan ömrün axına qədər yerinə yetirmə edə bilir. Məsəl üçün, həç. Yəni, bir insan hidayətə gəldi, oldu müsəlman, ömrün axına kimi hədç edə bilmədi. İmkanı olmadı, kəsib təbəqədəndi. Kimsə ona kafir deyir, demir. Kimsə ona hədzi inkar elədi, deyir, demir. Heç kim deyə bilməz. Çünki hədzi nə ilə bağlıdır? Bacarıqla. Canı, malı imkanı olmalı ki, o nə yesin. Və hətta ki, zəkat. Bir insan e, müsəlman kimi dünyaya gəldi, müsəlman kimi yaşadı və ömürün axına kimi zəkatı, ibadəti yerinə yextirə bilmədi. Yəni, niyə görə? Kasıb təbəqələrdəndir, miskindir. Yəni, zəkət əhlindən deyil. Yəni, o ömrünün axına kimi zəkət verməmiş həyatını dəyişdi. Ona kimsə kafir sayır, saymır. Niyə görə? Çünki o zəkət əhlindən deyildir. Yəni, onun boyuna fərz düşmədi Və ya da götürək Ramazan. İnsan ömrünün axına kimi yaşaya bilər, ancaq o Ramazan orazını tutmaya bilər. Yəni, həni nəsə bir yəni, ondan ə, daimi xəstəlik, yəni uc daimi xəstəliyin ucubatında olanlar, yəni sağalmayan xəstəlikləri ansı ki, onlar əslində oruca oruz ziddiyyət təşkil edir. Yəni orusa bilməz mütləqən o insanlar oruz tutmurlar. Onlar günə bir nəfər neyin elər? Yedizdirilər. Və bu insan ömrün axına kim yaşayıb oruz tutmaya bilər. Və belə bir halda kimsə ona kəhbil saya bilər bilməz, bilə bilməz. Ancaq namazı kimsə ə, deyə bilərmi ki, mən falan səbəbə görə namazı qılmadım, deyə bilməz. Çünki namaz Əgər əyaq üstə qıla bilmirsə, nə inəməlidir? Oturmalıdır. Otura bilmirsə, uzanmalıdır. Uzana, uzanıb tərpənə bilmirsə, el, yerində əlin qaldırır. Onu edə bilmirsə, gözü ilə, qəlbi ilə qılır. Hətta dəstəmaz qala bilmirsə, əlini qaldıra bilmirsə, niyyətində təmizliyi keçirir. Hətta o nədisdən ayrıla bilmirsə, yəni nədis onda daimən olan haldır, sən isə sələsiz bol xəstəliyi kimi, yəni daimən sidiyə e, düşsər olan insanlar kimi, yəni sidiyonlarda davamlı xəstəliyidir, yəni insan yolundan gedir, özündən ondan sidiyi çıxır və yaraq və s. Hətta bu cür nədisdir, nədis insan namaz qılır, qılmır, qılır və yaxud da ki, insan e, hava bıraxma xəstəliyi halındadır və yaxud da ki, insan e, arxadan, Ondan qan çıxır, hər hansı babası başqa xəssəlik ücvatından. Kimisi ona namazın batıl olmasın deyir, demir. demir. Çünki hər bir halda, hətta nə hallarda olur olsun, insan nəyini yiyir? Namazın qılır, namazın tərk edə bilməz. Və namaz, baxın, görün, obri ibadətlərdən bu dürüstünlərə malikdir. Və belə bir üsünləyə malik olan ibadəti kimsə tərk eləsin və onun barəsində desinlək, əşi o inşallah daha cənnətdir, qılmasırlar, yəni bu da düzgündür. Və görün, əgər sələflər bu məsələdə mühim ixtilaf eləyiblərsə, böyük ixtilaf eləyiblərsə, bu artıq həmən namazın, dərəcəsinin şəninin uca olmasını göstərir və belə bir halda yəni kifayət edər ki yəni, o insanları ardı ki onlar yəni, bu cür ixtilaflı e, ixtilaf olan məsələdən artıq yəni, yan keçə bilməzdir yəni kimsə deyə bilməz ki əşk, mən namazı tərk eləsəm, mən cənnət deyəm çünki məsələ ixtilaflıdır və bu artıq e, bir növ murci əliyi aparıb çıxan yəni, bir eytiqat yəni, ola bilər və O ki, qaldı üçüncü rukuna ya zəkad, ya həccə, yəni zəkad artıq e, bildiyimiz kimi müəyyən e, varı dövləti olan şəxsə fərz olan, yəni zəkaddir ki, və zəkadın özünün, hər bir malın, növünün özün ayrıca zəkadı var, qızılın ayrı zəkadı var, gümüşün ayrı zəkadı var, yerdə əkilən, bitilən yəni buğda takılın ayrı zəkadı var və e, mal qaranın ayrı zəkadı var. Və ticarətin özünə ayrı zəkəti var və hər bir halda, yəni zəkat İslamın rukunudur və zəkatın e, haqqı məs varlıqlardan götürülüb, yəni kasıblara, yəni verilməsidir. Və çox vaxt biz Quran-Kərimdə və Peyğəmbər axım hədislərində biz zəkatla Quranı, e, zəkatla namazı yan-bayan zikr olunduğunu görürük və sələflərin çoxu bu ayə və bu bucbur gəlməsində Allahın və qulların haqqlarının olduğunu görür. Yəni namaz kimin haqqıdır? Allah subhanahu wa ta'ala'nın zəşad kimin haqqıdır? Məhz kəsibların, qulların. Hansı ki, hədstə deyildiyi kimi, onları varlılarının götürülür, kimlərinə verilir? Yəni, kəsiblarına. Və hədst də onu kimi? Hədst ağır ibadətdir və hədst yüngil ibadət sahilə bilməz. Yəni, baxın, görün, hədst e, əgər obri ibadətlər götürək, tam ki, namaz. Namaz əgər təhitsə, bədən üzvlərinin ibarət olan ibadət isə, Zəkat ancaq, e, ancaq mallan olan ibadətsə və oruc ancaq bədənlə olan ibadətdirsə, ancaq həcdə bütün bu ibadətlər hamısına olur, cəmləşir. Həcdə dilinə olan ibadət var, bədənlə olan ibadət var, yəni bədən üzvləri ilə olan ibadət var, mallan olan ibadət var. E, yəni, hər bir ibadət nədə var? Yəni, namazda, e, həcdə. Bu baxımdan, həcin gözəlliyi də bundadır ki, Həc bütün ibadətləri özündə eyni, özündə birləşdir. Həcdə qurban kəsmə var, həcdə sədəqə verilmə var, həcdə ondan sonra namaz var, necə məhkəm yedi ibadət edənlər kimi və həcdə ümrə var və həcdə hər bir ibadət həcdə cəmləşib. Yəni, bu ibadətlər çoxluğu məhz həcdə budur, yəni gözəlləşdir. Ancaq kimlər ki, həcdin sünnələrini, filan şey sünnədir, filan əməl sünnədir o hədcidir və həccün ləzzətini də ala bilmir. Kimlər ki cəz rukunla kifayətlənir ki əşi vacib e, Arafa gecəsində yarım 10 dəqiqə günbətamış qəvət çatdın kifayət eləyir. Əşi vacib bir dəfə yatdın gecə yarısan kimi yatdın. Əşi vacibdır, vacibdır. Yəni sünnələri hamısını tərk eləsək, o həccin artıq gözəlliyini verməyəcək. Vo insan həccə də sevə bilməyəcək. Ancaq həcc-i rukunları ilə, ilə yetirən şəxs Ola bilməz ikinci ilə hədd üstünü darıxmasın. Ola bilməz. Düzdür, imkaniyyət olabilsin, imkan verməsin. Hədv bizdə həyətində çox bağlı onu itiraf eləməyə deyək. Hətta varlı qardaşların özləri üzrün belə getməyə çətinliyidir. Yəni, yəni təsəvvürlə ki, həddən yəni, miqdar böyüdür. Yəni, demək olmaz ki, azdır. Və hədd ağır ibadətdir. Hədd bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v insana ömründə bir dəfə dedi ki, fərzdir. Aydın bir dəfə. Ancaq insan hər il bilirsə, lap yaxşıdır. İnsan ümrələr gedə bilirsə, o, o da lap yaxşıdır. Və hədc həqiqətən də e, ibadətlərin içində ən ağırıdır və heç də yüngül ibadət sayılmır. Və o baxımdan e, hədc e, məsafə baxımından da uzaqdır. Və hədcin e, iqlim baxımından da ayrı iqlimdədir. İnsan orada e, xəstəliyə də düşər ola bilər. İnsan orada bir çox hallarla rastlaşa bilər. Çünki əslən, yəni böyük bir sınaqdır. Həcc ibadəti demək olar ki, hər bir qul üçün yəni böyük bir, yəni sınaqdır. Və eyni zamanda İslamın 5-ci rukunu olan oruc da, yəni Ramazan da orucu da, yəni artıq e, ibadət edənlər, yəni oruç yəni Ramazanın gözəlliyini bilirlər. Ramazanda olanın iman səviyyəsinin dərəcəsini bilirlər və Ramazandan e, sünnəyə uyğun istifadə edən şəxs Ramazanın gözəlliyini Ramazanda insanda olan imanın şirini dadan insan, yəni heç vaxtı sünni orucularına tərk etməz. Yəni kimsə əgər Ramazan ayında e, Ramazan orucunun e, gözəl tutubsa, yəni sünniə uyğun tutubsa, hədisədə vardı olan kimi tutubsa və xüsusən də o orucunu o cürbəcür əməllərlə bəzədibsə, namazlarla, sədəqələrlə, zəkatla, dualarla, istifarlarla, iftar usufrələrlə açmaqla, yəni kim orucunu bu cür əməllərlə gözəlləşiribsə, o insan Ramazan orucunun dadını bilir, şirinliyin bilir, gözəlliyin bilir. O Elə bir insan heç bir vaxtı yəni, Ramazandan qeyri orucu tərk eləməz. Heç olmasa, heç olmasa, həftədə iki gününü oruçlar ki, yəni Ramazanda elədikləri əməlləri Həmen oruç günlərində də ki, sanki oruc ona əsilərdən çəkinməyə yardımcı olur. Oruç ona imanın qalxmasına səbəb olur və bir çox, yəni üstün cəhətləri var ki, yəni orucun və bu da Quran və sünnədə, yəni kifayət qədər bu barədə, yəni məlumat var. Və Peyğəmbər sallalləhə və səlləmən İslam haqqında soruşandan sonra bildirir ki, mənə iman, yəni haqqında, yəni xəbər ver. Və Peyğəmbər sallalləhə iman haqqında Yəni, e, qəlbdən olan eytiqatları bildirir. Yəni, Allaha iman gətirəsən, onun elçilərinə, onun mələklərinə, qəza qədərə və eləq və sərə. Yəni, axirət günə, qəza və qədərin xeyrinə və şərinə. Və bütün bunlar, yəni imanın altı əlikanı, əslində, baxanda görəndə hamısı zahirən qəlbdən olan, yəni əməllərdir. Və sələflər də bildirirlər ki, xüsusən də İbn Teymiyyə Rəhmələ qeyd edir ki, əgər iman və ihsan, e, im İslam, İslamdır, iman da, imandır. Yox, əgər deyil, onlardan biri gələrsə, onun içində həm iman, həm də İslam nədir? Daxildir. Və bu hədistə Peyğəmbər s.ə.v-ləmdən Cəbrail İslamı ayrı, iman ayrı soruşması və Peyğəmbər s.ə.v-ləm İslamı zahiri əməllərlə imanı isə qəlb, qəlb əməlləniyi nədir? Vəsv elətdirir. Və bildirir ki, iman e, odur ki, Allaha iman edəsən. Yəni, Allaha iman edəsən Yəni, e, müşriklərin imanı kimi deyil. Yəni, təkcə rububi yəni, etiqad edib, uluhiya yəni, nəsmas və tərk edilmək kimi yox. Yəni, insan e, Allaha iman gətirməyi, Allahın tovfidin üç qısmına iman gətirməkdir. Və bu ülki insanlar, bir çox insanlar özlərin islama nisbət edirlər və deyirlər ki, e, Allah rəbdir, Allah yaradan da öldürən dirildəndir. Ancaq uluhiya tovfidir həmən insanlarda olmadığına görə Onlar hətta rububiyyəni, yəni xata eytiqat edirlər. Əgər insan rububiyyədə eytiqat edirsə ki, yaradan öldürən Allahdırsa, övlad verən, ruzu verən Allahdırsa, övladı bəxş eləyən, Allahın öldürəndirdən Allahdırsa və uluhiyyət tovfidi onun da əgər düzgün eytiqatla qəbul edə bilməyib isə, yəni əgər rububiyyət tovfidində Allah üstünə bu hər şey yeri göy yaratmağa qadir olunur Allah, Səni öldürən, dirildən, ruzu verən, uşaq verən hər bir şeydən Allahdsa, yaradan Allahsa, yəni sən Rəbbə o cür iman gətirirsənsə, deməli ikinci qism uluhiyyədə. Əgər bu xüsusiyyətlərə, xüsusiyyətlərə malik olan Rəbb təkcə ona ibadət etməyə layiq deyilmi? Əlbəttə ki, layiqdir. Əgər kimsə bu rububu, yəni haqqınca etiqad edib qəbul edirsə, mümkün deyil ki, uluhiyyənin neynəsini qəbul edəməsin. bu boyda yeri göyü Yaradan, bütün məhlukatların Rəbbi, onu xəlik edən yaradan, onların nə etdiklərini bilən, nə edəcəklərini bilən, nə etmiş olduqlarını bilən, onların sonunu bilən, onların əvvəlin bilən, onlara ruzu verən, hər bir zərəciyin ruzu var. Biz o zərəcilər yeri yəni gözləndə görmürük. Hər bir məhlukatın ruhunu verən, hər bir sayısı hesabsız otların, nəbili suların, dağların, hər bir şeyin bilən, bütün onların yaradanı Allah Subhanahu Onların xaliqi Allahdır. Bu boyda hər şeyi bilən, hər şeyi yaradan, hər şeyə qadil olan Allah məcəl, tək onun olan layiq deyilmi? Əlbəttə ki, layiqdir. Əgər kimlər isə ulu, yəni haqqınca vermiyiblərsə, deməli onlar rububiyanı haqqınca qəbul edə bilməyiblər. Əgər bu gün kimsə rəfiislərdən deyirsə ki, e, qiyamət günü haqq hesabdan sonra Əli və ya Həsən Hüseyn cəhnnəmin qapısında dayanar, cənnətin qapısında dayanacaq. Yəni haqq hesabdan sonra, haqq hesabdan sonra sanki ikinci haqq hesab olacaq. Yəni onlar kimi sizə cənnətə daxil eləyəcəklər, kimisə sizə elə də daxil eləməyəcəklər. Yəni bundan böyük küfr var. Əgər bu insan rububə, yəni layiqincə dərk edən insan, Allahın hökmindən sonra başqa bir şəxsin hökm verməsinə ehtiyac duyar, Sanki elə bir sən qıyamət iki dən imtihandan keçməlisən. Birinci Allahın imtihandan sınavından, ikinci əhl-i beytin sınavından. Əhl yoxsa yox. Yəni sən Ə, ömrü boyu mələklərin yazğısı ilə dəftərlərinə haqqısa bilirsən Rəbbinnə. Yaxşını, yaxşı, pisini, pis bütün əməllərin, günahların, pisliklərinin, salih əməllərin hamısını haqq hesabına olur. Sonra artıq sənə deyirlər ki, sən cənnətə daxil olsan, yüzü cənnətə tərəf gəlsən, Həsən, Hüseyn deyən ki, biz səni buraxmırıq. Sən gedirsən cəhənnəmə. Küfrün yekəsidir. Bundan ö nə küfr yoxdur. Bu zahirən gülməlidir. Zahirən əqidəsi olan adamçın bu gülməlidir. Çünki o dəlik ki, bu küfür əqidəsidir. Ancaq əqidəsi xarab olan, rububiyyəni layiqincə Allah üsmələ nisbət elə bilməyənlər üçün bu mühüm eytiqatdır. Bu 12 imamı eytiqatıdır. Bunu qəbul eytiqat eləməyən kafirdir, cəhənnəmin ortasındadır, abu cəhənnəndir, fironlandır və yəni və s. Bu cür eytiqat hansı İslamı aid etməyələr bunu? Əgər kimsə Rəbbin bu cür xüsusiyyətlərini, bu cür... Hər şey qaydır olan Allah s.ə.v. bir tərəfə qoyub və ikinci bir hakim, sultan və ya da onların ilə o rəb sahələr. Əgər o e, Allah s.ə.v. sonra yenidən hökum verəcəksə, hansı ki Allah s.ə.v. patiə sonra ki, Məlik Yomiddin, qiyamət günün sahibi, bu Rafizi bədbəq bu ayları oxub küfləyirək o ayə. Yəni beləsə qiyamət günün sahibi 2 nəfər olacaq, və ya 3 nəfər, və ya da 4 nəfər, və ya da ki, 12 nəfər. Biri Allah subhanahu wa ta'ala-dır, ikinci kimsə. Ya Həsən, ya Hüseyin, ya əli ya başqa. Subhanahu bundan oyna küfür ola bilməz insandı. Yəni, o insan necə rububiyyəni qəbul edib və necə uluhiyyə da bu cür azınlıqlara yol verir. Və nəticə nədir, nəticə o ki, onlar həqiqətən nə rububiyyədə ki, uluhiyyəni dərk etməyiblər. Və bizim İslamdan əvvəlki olan, yəni İslamiyyətdən əvvəlki olan müşriklərin lə İlhlası, Bu günkü rafizlərin Lə daha üstün sayılə bilər. Çünki onlar Rəbbi Rəb kimi bilirdilər və onlar ilə iləhəllahını deyə bilmirdilər ki, çünki onlar desəydilər, o sözü hissəsdilər, bütün bütlər puch olacaqdı. Yəni onlar o etiqadı bilirdilər, dərk elidilər ki, Lə iləhəllahı dərk edilən bütlər hamısını tullamalıdır. 360 büt Kəbədə və hər 한 özün evində 2-3 dən şəxsi bütləri. Yəni onlar onu bilirdilər. Onlar o mənanı dərk elədiklərinə görə də onlar Lə ilə sözünü demirdilər. Deyin biz deyə Lə iləhəllah bütün bittə hara gedəcəyiz biz. Aydın ana bu günkilər bədbəxlar Ləilə kəlməsini işlədirlər və Allaha başqalarını da şərik qoşurlar. Sanki Allahu Sübhana rəbli sifətinə başqalarını şərik qoşurlar. Rəbbə aid olan, qudrat olan, qadir olan əməlləri Allahdan başqasına nisbət eləyirlər. Və bu, həqiqdəndə küfrün ən yüksək dərəcəsi də demək ki, buna, yəni bundan oyna küfr yoxdur ki, insan onu ehtiqat eləsin ki, bu cahil insanlar da yəni bunu bu cür yəni qəbul ediblər. Və həqiqdəndə bütün bunlar, e, lə ilə Allah kəlməsini düzgün başa düşməməkdir və lə ilə kəlməsinin mənası Allahdan başqa Allah yoxdur demək deyil. Çünki əgər Allahdan başqa yoxdur Allah deyilsə, onda deyədir ki, lə Allah illallah. Yəni bu da çətindir, bir şey yoxdur. Lə Allah, illəh. Amma nə gəlib? Lə ilə. Yəni ilah yoxdur. Yəni kəlmə-i şahadət Lə illəh kəlməsi iki hissə bölünür. Birinci qism inkardır, ikinci qism nədir? İsbatdır. Birinci qism inkar eləsən, Lə iləh. İlah yoxdur. Yerdə, göydə, səmada, suda, quruda, evdə, heç bir yerdə ilah yoxdur, mütləqən. Nə dağlardan, nə püllərdən, nə nə bilim ağaclardan, bir şeydən ilah yoxdur. Yəni, ibadətə heç bir şey layiq deyil, heç bir şey, mütləqən. İkinlik bir ki, illallah. İstisnə eləyilsən kimi? Allah subhanahu wa ta'ala. Yəni, ibadətə layiq olan məbud xas kimdir? Allah subhanahu ta'ala-dır. Nə Həsəndir, nə Hüseyindir, nə Krişnayiddərdir, nə İsa-dır, nə Məryəmdir, nə Musa-dır, nə Hərun, nə Firun. Heç bir -dir. İbadətə layiq olan kimdir? Məhz Allah subhanahu ta'ala-dır. Əgər bunu bu cür dərk elə biliriksə, bəs ibadətdə niyə biz Allahdan başqa ilə ibadə etməliyik? Əgər kimsə bu eytiqadı qəbul edirsə ki, Allahdan başqa ibadəti layiq olan məbud yoxdur. Deməli, sən ibadətə kimi yönəldirsən? Allah subhanahu wa ta'aliyyət. Onda sən ibadətin nə olduğunu bilməlisən. Və ibadətin də tərifini İbn Teymiyə başqa alimlə qoyduğu kimi, hər bir söz və əməl, istər zahiri, istər batin olan söz, Hansı ki, subhanahu ondan razıdır. Kimə məxsusdur? Allah subhanahu wa ta'ala. İstər söz, istər əməl, istər zahiri, istər batini, ehtiqatı və əməllər. Allah subhanahu wa sevib, razı oldu əməllərə nə sayılır? İbadə sayılır. Və ibadələrin qisimləricə Quranda bir çox qisimləri var. Dua, istiqvar, sığınmaq, qoxmaq, sevmək və ilə xələ Bütün bunlar hamısı kimə məxsusdur? Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiri ibadətlərdənsə qurban kəsmək, onunla namaz qılmaq, təvaf eləmək, ist istəmək kimi məxsusdur? Allah s.ə. Əgər ilə ilə Allah kəlməsini layiqincə qəbul edən şəxs Allahdan başqasına istəyər istəməz? İstəməz. Allahdan başqasına qurban kəsəri kəsməz? Kəsməz. Allahdan başqasına övlad istəyər istəməz? İstəməz. Necə olur insan? Deyir ki, ruzu verən Allahdır, övlad verən Allahdır. Gedir atağadan ruzu istəyir və ya da gedir hansısa pirdən övlad istəyir. Və ya da gedir hansısa zəncirdən nə seçir. Əgər diri olsaydılar, hansısa nəsə başa düşmək olardı ki, diridir, bəlkə gedir kimsə yanına ruzu istəyəcək, çıxada 100 manat verəcək, hə bu da onun ruzusudur. Heç nə problem yoxdur burada. Və ya da ki, övlad istəyəcək, aparacaq məualicə eləyəcək həkimə, nə problem var, həll eləyəcək, nəticədə uşaq olacaq. Bu əgər, ən zayi odur ki, ən batil odur ki, ölü insandan, daşdan, qayadan istəsinlər. Halbuki daş qaya adi bir, Allah Osman xərq eləkdir. Yəni, canlı bir şey deyil ki, sənin gedivə reaksiyayı versin, bir cavab versin. Necə Allah Allah, ki, Allah Osman açıq-aşkər ailə ki, Allahdan başqasından istədikləriniz, əgər onların üzərlərindən, qəbirlərinin, bütlərinin üzərlərindən milçəyi qovunsa onlar milçəyi qova bilmirlər. O milçəyi qova bilmir bu adam. Bu səni haradan uşaq versin? Nəyin uşaq versin? Əgər bu ətəğanı sən övləyə kimi sayırsan, Allah yaxın kimi sayırsansa, bu adam elə bir qüdrətdə olsaydısa, özünü mühalicə eləyəkdir, bütün günü son üstündə oturmazdır. Gəzəli durar Allahın verdiyi nimətdə biz isteyizə eləmirik. Yəni, kimsə fikirləşək, qulaqsan deyək ki, xeyr, biz əsləni isteyizə eləmirik. Sadə biz həqiqəti istəyirik ortaya qoyaq ki, yəni, ləhlələ kəlməsi deyən insan bu cür etiqadı daşımalı deyil. Lə helalanı daşıyan, onu qəlbində dərk elən insan Allahdan başqa heç kimin o cür gücə, qudrətə malik olmasını iddia elə bilməz, ehtiqat edə bilməz. O, batıl ehtiqat sayılacaq. Necə olur ki, insan vergi verə bilir, nə seyliyə bilir, camatdan dilənsiliyə edir. Övlad verir, ömrünün axınakı uşağı olmayıb. Nə seyliyir, bir vermək, e, xeyir verməkdir ki, məsələ, özü zələrin içindədir. Bütün bunlar hamısı açıq aşkar nədir? Ziddiyyətlər. Necə ki, e, İbrahim ə.səlamın da vaxtında, İbrahim ə.səlamdan vaxtında insanlar büttələri ibadət edirdi. Və İbrahim ə.səlam onları nəhsiyyət edirdi, başa salırdı. Və bir gün onlar toy mərasimə gedəndə, başqa yerə gedəndə, İbrahim ə.səlam bütün büttəri qıldı, qılıncı qoydu böyük bütün başına. Və gəlilər görə ki, bütün büttər yəni, qırılıb. Ə, kim elib? Bil ki, kim elidir bu böyük. Qılınc kimdə doğdu. Bunlar da belə baxdılar ki, Bir vaahidə gəldi ki, onlar biraz düşündülər. Şündülər ki, bu necə qırılıb, əli yox, ayağı yox. Və bu düşünmək istədikləri vaxtı, ağıllarını işlətməyə vaxtı şeytan gəldi və elədi ki, onu kim eləyib? İbrahim elə dərhal düşünməkdən qaçsılar. Və bu insanlar da budurdi. Və sən hər hansı bir Rafiziyə, bidət əhline haqqı, təvhidə başa salsan, bu düşünmək istəyən vaxtı başqa bir dənə şeytan Rafizi çıxır oradan deyir ki, şək gelirsən? Qutalı şək olmaz. Fikirləşik də hamısı qaldı bir qıraqda. Və həyidən də biz düşüncə sahibiyyik. Bizim hər şey Quran və sünəndə açıq-aşkar yadır bizdə. Yəni, dində qaranıq heç bir şey yoxdur ki, kimsə onu dərk eləməsin. Və dəflərlə qeyd edir ki, lə ilahla kəlməsini işlədən insan heç bir mümkündür ki, o cür yəni batıl etikadları daşısın. Allah xas olan qayıdır olan əməlləri başqasına nisbət eləsin. Və bu həqiqətən də birbaşa olaraq ləylala kəlməsinin, yəni ziddidir ki, o da insanı dindən çıxaran, yəni amildir. Və ona görə rafizlərin bu cür batil ehtiqadlarını oxuyan bilən alimlər qeyd edirlər ki, onların hələ islama girməyəkləri bilinci lazımdır. Yəni sanki onların bu daşlıq ehtiqadları onu göstərir ki, İslam bir tərəfdədir, rafizilik bir tərəfdədir. Yəni aralarında nə var? Yerlə göy qədər, yəni fərq var. Və Biz orada onların biz etiqadını araşdırırıq, uydurma revahtədən danışmırıq. Sadəcə biz qaydıq "Lə iləhə illallah" kəlməsinə ki, "Lə iləhə illallah" kəlməsini olduğu kimi etiqad eləyən, olduğu kimi başa düşən insan mümkün deyil ki, o cür "Lə iləllah" ziddiyə deyən, onu pozan, yəni əməlləri, yəni yerinə yetirsin. Və bu da Allah subhanahu olan, yəni imanın əslini təşkil edir. Və üçüncü Allah u imanın qismi isə məs əsma və sifətləndir ki, yəni Allah subhanəhu gözəl ad və sifətləri var ki, onlar Quranda və sünnədə peyğəmbər əsasən onlar haqqında bizə bildirir və biz bunları olduğu kimi qəbul edirik, ona keyfiyyət necəliyi də yəni vermirik, aydındır? Çünki o keyfiyyət demək bizim ağlımızın e, hüdudunda yəni deyil. Biz onları dərk edilən şuurumuz yoxdur. Əgər məsələn bizə desəydilər ki, şirin gücü biz bilirik Desə ilə, qarışqanın gücü onu da bilirik, desə ilə, məsəl üçün, balığın gücü onu da bilirik, yəni tanıdığımız, gördüyümüz və yaxsə ki, onun bənzərini bildiyimiz nəyinsə biz gücünü bilə bilərik, yəni biz ola bilər ki, məsəl üçün, hər hansısa bir heyvanı görməyək, ancaq onu mislin biz tanıyırıq, görmüşük və Allah spontanlanda ad və sifətlərin biz keyfiyyət verə bilmərik çünki biz əslən, əslən o, hansı keyfiyyətə malik olduğunu bilmirik və o keyfiyyət ona vermək, onun haqqında düşünmək bizim ehtiqadımızı neynəyəcək, ehtiqadımızı körləyəcək aydın, hansı ki bir çox ə, firqələr məhz bu əsmai sifət babından, bölməsindən onlar yəni, azınlığa yəni, gedib çıxıblar və sonra Peyğəmbər sözəm bildirir ki ən tömnə billahi və mələikəti. Yəni Allahın, yəni mələklərinə iman gətirirsən. Və mələklərə də iman əhlüsünnənin usul, yəni etiqad, yəni imanlarından da ki, yəni hamı etiqad etməlidir. Hər bir mömin etiqad etməlidir ki, Allah subhəna təala e, mələkləri xəlq eləyib və mələklər nurdan yaranıb və mələklər cülbəzür formalara girə bilirlər. Və mələklərin hələsinin özünün e, xass olduğu əməllər var. Elə mələkləri var, e, yağış yağdırandan var. E, cihadda kömək eləyəndir, eləsi var, vəh gətirir və eləsi var, insanlardan e, çiğinlərində e, yazı ilə pozu, e, e, yəni sağ çiğində yaxşıları, sol çiğində pisliklər yazır. Elə mələklər var, qəbirdə insanı sorğusal eləyir, elə mələklər var, evləri heps eləyirlər və mələyələr var. şeytandan şeytanları insanlara qoyurlar. Və hər bir mələəyin özünün e, xass, yəni əməli var ki, onunla onlar, yəni e, idarəçiləri onlara, yəni həvalə olunub və onların da e, şəhvətləri yoxdur, istəkləri yoxdur. Onlar Allah Subhanahu-təlanın əmr etdiklərinə heç bir tərəddütsüz, yəni ixtiyarsız, yəni onlar, yəni əməli, yəni yerinə yetirirlər və onların şəhvətləri, istəkləri də yoxdur ki, onlar Bunu eləmiyim, onu eləyim, seçsinlər. Və ə, sonra isə Peyğəmbər salısa ilə bildirir ki, ə, onun elçilərinə, yəni rəsullarına yəni, iman gətirəsən. Və ə, Allah Əlçiləri həqiqdən də Allah Əlçiləri bu hər bir ümmətə öz elçisini göndərib və onlara öz ə, dinini, şəriyyətin təbliğ eləməyə yəni, kitab göndərib ki, onlar o şəriyyəti, dinini təbliğ eləsinlər. Və buna misal çəkmək olar Musanın və İsa'nın və Davudun ə, zaburuna və eyni zamanda bir çox peyğəmbərlər də var ki, hansı ki onların adları yəni bizən bəlli deyil bizə bəlli olan təxminən 25-ə yaxın peyğəmbər adıdır ki onların təxminən 17-18-i Quranda gəlib və qalanları peyğəmbər s.ə.v.in yəni, hədislərində gəlib və bir peyğəmbərə iman gətirməyib e, yəni hamısını iman gətirib, birinə iman gətirməmək məs e, insanın e, imandan çıxarır yəni o müsəlman sahilə bil və bütün e, peyğəmbərlərə, yəni iman gətirmək, yəni vacibdir. Və hər bir peyğəmbərə Allah Subhanahu e, bir üstünlük verib. Necə ki e, İsa əleyhissələma e, şifa verilmiş, o əlini xəstələrə sürtməklə, yəni Allahın iznində şifa verirdi. Və Musa əleyhissələma 9 möcüzə verilmişdir. Və Loğman əleyhissələma təvabət verilmişdir. Və Bizim Peyğəmbər Salı Sələm bütün bunların vəsiflərin hamısı cəm olmuşdur. Və Peyğəmbər Salı həm Kəlimullah idi, həm Peyğəmbər Salı Sələm Əlin Sütmənin şəfayəti var idi, həm Peyğəmbər Salı Sələmin ə, bir çox mövcələri var idi ki, Musa Əl-İslam'a verilən yəni, mövcələr kimi. Və bu baxımdan da ə, Məhəmməd Peyğəmbər Salı Sələm obri Peyğəmbələrdən, yəni ən üstünü salir, hansı ki İslam mirac qissasında da məhz Pey O İmem peyğəmbərlərə, yəni imam deyənmişdir. Və e, elçilərə, peyğəmbərlərə inanmaq, yəni əhlüssünnə itiqadının usul, yəni itiqadlarından O kəslər ki, o peyğəmbərlər iman gətirməyib, yəni bugünkü günümüzdə özünü peyğəmbər edən, yəni elan edən şəxslər ki, valans ki onlar usul itiqadlarına zidd çıxdıqları görə onlar əslən, yəni kafir sayılırlar. Onlar e, bu itiqadı e, qəbul etmədikcə Yəni bütün peyğəmbərləri qəbul etmədiksə və peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonuncu peyğəmbər olduğunu qəbul etməyincə onlar, yəni müsəlman sahilə Baxm, hələ ki onların danışıqları məhz, yəni Qur'an'dandır. Və e, eyni zamanda, e, imanın ərkanlarından biri də məhz axirət gününə, yəni imandır. Axirət günü də Useynin rəhməhullah qeyd elədik, ona görə axirət sayılır. ki, o gün ətibarı ilə bizim gündən deyil. Yəni, bizim gündə əgər 24 saat ərzindən gedək üçüb, qaranlıq olub, səhər asılırsa, yəni, axirət günün hal əhvalı, yəni durumu yəni, bu iki gün deyil. Və eyni zamanda gün etibarilə de o axır gündür. Yəni, bu günlərin yəni, axırı gün, günü sayılır. Və eyni zamanda imanın e, 6-cı e, rukundan da biri məhz, Ə, qədərin xeyrinə və şərinə imanı gətirməkdir və biz qədər mövzusunda yəni, dəfələrlə yəni, dəhsə də ə, geniş yəni, danışmışıq, bildirmişik və qədər həqiqətən də ə, ən mühüm yəni, etiqad məsələlərində, dinin usul etiqad məsələlərində ki, və İslamda yeni çıxan firqələrdən, yəni ilk çıxan firqələrdən bir də məhz qədəriyyələrin firqələri idi ki, onlar hətta sahabilərin dövründə belə peyid olmuşlar və onlar e, qədəri inkar edən firqələr idi ki, onlar əslən qədəri, yəni inkar yəni edirdilər. Və sonra isə Peyğəmbər s.ə.v deməli, imanın ərkanlarını Cabrəl ə.s. bildirəndən sonra və Cabrəl Salam ondan ehsan haqqında soruşdur. Və ehsan da e, gördüyümüz Yəni, keçdiyimiz, bildiyimiz bu əməllərin ən zirvəsində diyanan bir qisimdir. Və bu qisimlərə baxanda İslam ən yenik çərçivədir. Ondan sonra dar çərçivə iman çərçivəsidir. Və imandan da sonra ən yüksək çərçivə və daha dar çərçivə malik olan, yəni, ehsan yəni çərçivəsidir ki, Məs ehsan, çərçivəsinin özü, yəni iki qismə bölünürüz hədstə gəldiyi kimi Ən təəbulu Allah kəən nəkə tarahu fəən ləm tarahu fəin nəhu yaraq və Peyğambəsən bildirir ki, ehsan odur ki, sən Allah elə ibadət edəsən ki, sanki sən onu görürsən kimi. Yəni insan ibadətini o cür gözəlliyinə, o cür ixlaslanı, xuşu ilə yerinə yetirməlidir ki, yəni hərbini o təhəcə namazda deyil, o təhətə zəkatda deyil, o təhətə orucda deyil, təhətə həccə deyil, hər bir bütün əməllərini, hətta insan yudiz yolun ortasıyla gedəndə nə isə eləmək istəyəndə insan dərk eləsin ki, onu kim görür? Rəbbi görür. Və, və sələflərdən də bu cür gözəl ibadət edib, yəni ehsan çərçivənə çatan insanlar çox olub. Və onlar sanki ibadətdə öz Rəblərini görürlərmiş kimi yəni, ibadət edirlər. Və bu da e, əgər insan Allah subhantallarının itaatilərin yerinə yetirib, asillərlərinə çəkinirsə, bir dənə də əməl olsun, onlar kənar etmirlər. Hər bir əməli yerinə yetirib, hər bir xırda qadağanlardan çəkinirlərsə, sanki ehsan mərtəbəsindən yüksələn şəxslər o şəxslərdir. Əgər insan hər hansısa bir itaati yerinə yetirib, hər bir, hər hansısa bir xırda asillərdən, günahlardan çəkinmirsə, O, e, ibadətin tam haqqını vermiş sahəmdir. Çünki ibadət deyiləndə əməllər iki qismə bölünür. Biri əmir olunanlar hansı ki onu eləməlisən, ikinci qadağın olunanlar hansı ki onu tərk eləməlisən. Və bir qismini insan yerinə yetirib, ikinci qismini e, tərk eləmirsə, yəni insan beş ərkanı yerinə yetirib eyni zamanda asililər də yerinə yetirirsə, O insana deyilə bilməz, o insan mühsin dərəcəsindədir, ehsan dərəcəsindəsin. Hətta bütün var dövlətini Allah ona sədəqə versə də belə. Çünki nəyə görə onun ikinci qism əməlləri nədir? Naqis, o da tərkin olan əməllərdir. Bir var itaatdən olan, əməllə olan əməllərdir ki, o insanda var. Əd ikinci qism tək olması asillər bunda yoxdusa, o insana demək olmaz ki, o, mühsin dərəcəsən, yüksəlib. Çünki o ikinci qismdə nədir? Hələ naqisdir. Ancaq insan Bütün itayətləri yerinə yetirib və bütün asillərdən bacadı qədər çəkilirsə və yoluna gedən zaman, evdə olan zaman, camadın içində olan zaman, meçiddə olan zaman, təklidə olan zaman, qaranlıqda olan zaman, hər bir yerdə başına gələn hadisələrdə və başına gələn semizlərdə və kədərlərdə əgərə Rəbbinə hiss elib, Rəbbini dərk elib, Rəbbini düşünüb, Rəbbini xatırlayıb, Rəbbinin ixlasını fikirləşib və Rəbbinin e, ə, əzabından qorxub çəkinisə, məs son nəticəsə də nəticədə də ehsan səviyyəsinə dərəcə çatanlar da məhz o insanlardır. Və ehsan dərəcəsi dərəcə itibarı ilə də iman və İslamdan daha üstündür. Və hər bir muhsin mömin və müsəlmandır. Ancaq hər bir mümin isə, yəni müsəlmansa, ancaq hər bir müsəlman mütləqən olaraq mümin və mühsin sayılmır. Aydındır. Çünki ilk mərhələdir. Və o, mümin və muhsin e Sifəti isə sonlardan insan ithal etdikcə, asiliyədən çəkindikcə o mərhələni özünə başlayır, yəni cəmləşdirməyə. Və Peyğəmbər s.ə.v. ehsan dərəcəsinin iki qismini xatırladı. Hansı ki, biri o birisindən üstündür. Və üstün olan e, qismdə odur ki, sən Allah ibadət et, elə bir ki, sən onu görürsən ki. Bu, ən yüksək dərəcəsidir, ehsanın ən yüksək dərəcəsidir. Və ikinci dərəcəsiysə, əgər sən qismən, Ə, asillərə yol verirsənsə və yaxud da ki, o asillərdən çəkinib itaəti yerinə yetirirsənsə və sən özündə o hissiyatı keçirə bilmirsənsə o imanı toplaya bilmirsənsə o şunu qazana bilmirsənsə ki, sən Allahı görürsən onu unutma ki, kim səni görür? Rəbbin səni görür. Və bunu təhcə mühsinlər deyil, bunu hər bir şəxs, hər bir müsəlman bunu dərik eləməlidir. Hər bir müsəlman bilməli ki, getdiyi yoldan, qaldığı evdən, oturduğu məclisdən aslı olmayaraq onun görəni var. O, nəzarətdən kənar deyil. Və Allah subhanət hər bir şəxsə də özünün mələklərin göndərib. Onun dediklərin, elədiklərin, yəni yazan mələklər ki, və qıyamət günü də o insanın əməlləri özünə ərz olunanda o insan mən bunu demədim, mən bunu etmədim deyə bacarmasın. Və Peyğəmbər s.ə.v Ehsan haqqında bildirəndən sonra və Cəbrəliyyə salam olunan qiyamət ha saatı haqqında soruşu və bildirdi ki, qiyamət saati nə vaxtı. Və Peyğəmbəs son ki, bu haqda soruşulan soruşandan da o qədər, yəni çox bilmir. Yəni qiyamət saatının hansı saatə qopacağın kim bilir? Yalnız və yalnız Allah s. və təhər düzü, bir çox rivayətlərdə qiyamət gününün cümə günü qopacağı rivayəti gəlib. Ancaq bu hansı cümənin, hansı ilin, hansayın, hansı günün, hansı saatında olacağı isə məlum deyil. günün özəlliyi ilə o haqda bilik kimə malikdir? Allah Subhanahu va taala. Yəni qiyamətin nə vaxta qopacağını, hansı saatda qopacağını bilən məhz Allah Subhanahu va Ancaq Allah Subhanahu va həmən həmin saatın əlamətlərinin, onların böyük və kiçik əlamətlərinin peyğəmbərlər vasitəsilə ümmətlərinə bildirib. Və bir gün Peyğambəl s.ə.və sahiblərin biri gəlir və sorucu ki, ya Rasulullah qiyamət saati nə vaxtdır? Və Peyğambəl s.ə.və ona baxır və deyir ki, ney və lazım, heç onu mən bilmirəm, get baş başqa şeyinə məşru ol. Və Peyğambəl s.ə.və ondan daha mühüm əməli ona qayıtardı və dedi ki, sən ona nə hazırlamısan? Yəni, mən turam sənə desəm ki, qiyamət günü sabahtı, sən nə hazırlamısan ona? Əgər sabah qiyamət qoxsa, sən nə hazırlamısan onu? Bunu sən fikirləşməyəsən. Ancaq qopacağını fikirləşməyəsən. Çünki qopacağını Allah sümala istədiyi vaxtda nə inəcəyək? Qiyamət saati qopacaq. Və Peyğəməsən bildir ki, sən onu nə hazırlamısan? Dedi, ya Rəsul Allah, mən elə də çox namazım, elə çox orucum yoxdur, yalnız, yalnız mən Allah və Rasulunu sevirəm. Və Peyğəməsən bildir ki, sən səni sevənlərləsən. Və hədis onu hətta bir şeyin vaxtını bilməsələ belə, ona ilk öncə hazırlaşmağı başlamalıdır. O da ibadətlərin sayəsində olur, itaətlə olur. Hansı ki, çox ibadət eləyib, çox zikr eləyən, çox Allah-u S.A. itaət eləyən insan, nicətə çatan insanlar da həmən insanlardır. Və Peyğəmbəsən bildirir ki, Onun saatı Allah Subhanahu taala məxsusdur. Ancaq deyir, istəsən mən sənə onun saatı, yəni əlamətləri haqqında, yəni saatın əlamətləri haqqında xəbər verim. Və Peyğəmbərimiz də bildirir ki, "İdə voladetul ematu rabbataha", deyir. deyir Qaldın öz ağalısını, yəni qul qadın öz ağasını doğan vaxtdır. Əgər doğarsa, yəni bunun bu sözün şərhində alimlər, şərhçilər bir çox rəylər söylədilər. Və bəziləri qeyd etdilər ki, Bu, İslamın artıq fətlərindən xəbər verir ki, fətlər çox alacaq və insanlar, e, müsəlmanlar müşiklərdən cariyyələr gətirəcəklər və cariyyələr quldurlar və insan onunla, müsəlman, əgər o cariyyə ona məxsussa, onunla yaxınlıq edə bilər. Heç bir kəbin istəyirsə yaxınlıq edə bilər və əgər ondan övlad olursa, övlad olursa, o övlad anasına tabi edir. Övlad kime tabi edir? Atasına. Nəticədə nə olur? Övlad öz anasının ağası kimi olur. Bunu bu cür eləyənlər oldu və çox, çox şəhərçilə bunu bu qeyd edirlər. Və bəzilə dedi ki, xeyr, burada mənası o ki, yəni fəhdlər çox alacaq və ə, ə, ərəblər dünyaya İslamı yəyəcəklar və əcəmləri cariyə götürəcəklər və əcəmlərdən kimlər doğulacaq, ərəblər doğulacaq və nəticədə isə ərəblər əcəmlərin üçün olacaq, böyük olacaq. Bunu da bir çox şəhərçilə qeyd elədilər. Və bəzilər qeyd elədilər ki, e, cariyələr sultanlar, e, ağalar doğacaqlar. Yəni, bu da Abbasılərin dövrən əvvəl olan dövridir ki, yəni, e, şəxslər ona qeyd edir, ona aid edirlər ki, yəni, insanlar, yəni, e, müsəlmanlar e, kafir dövlətdən fəth eləyəndə orada cəlb elədilir cariyyələr, onların doğduqları uşaqlar, gələcəkdə kimlər olacaqlar? Sultanlar, hakimlər aydın, yəni bu ə, ağa bu mənanadadır. Bəziləri bunu bucür, yəni qeyd edirlər. Və bəzilər rəylərini, bəzilər rəyinə görə isə deyir, ə, qadın cariyə olanda, yəni ə, insan bir kimə xüsusi olduğu şəxsdən, kişidən övladı dünyaya gələcək. Dünyaya gələcək və sonra isə, sonra isə o qadın çıxıb ə, insan onu yeyəcək, onu azad eləyəcək və bu qadın çıxıb başqa yerə gedəcək və onun övladı, övladı Böyüyü, böyüyü uşaq olacaq və onu qur kimi hansısa bazardan alacaq və ya da ki, hər hansısa bir yerdə onu xidmətçi kimi cəlb eləyəcək və başlayacaq onusunu inəməyə, axalıq eləməyə. Yəni, öz anası olduğunu bilmədiyi halda onu o işə göndərəcək, bu qışqıracaq, döyəcək, inə inəyəcək, çünki bunun artıq yəni, mülkü salıdır. Yəni, xəbəri yoxdur ki, bu onun yanasıdır. Və bunu da bu cür qeyd eləyənər oldu və bəziləri qeyd elədilər ki, bu, məsələlər hansıları ki, şəhərçirə qeyd elədiyi məsələlər, İbn Həcər Rəhmala deyir ki, bunlar hamısı demək olar ki, elə də qeybi şeydən xəbər vermir. Çünki bunlar artıq İslamı ilk əvvəllərində sahablərin vaxtında bunlar var idi. Yəni, fəhdlər var idi, zariyyələr cəlb eləmişlər, onlar dünyaya uşağa gətmişdir və və s. Deyir, bunlar daha mühüm məsələnin özündə əks elətirir. Bu da valideynin üzrünün ağ olmalıdır. Yəni, insan onu boya başa çatdırdığı atasının anasına kənar bir şəxs kimi, yəni rəftar edəcək. Elə bir ki, valideyn onun böyü deyil, o valideynin böynüdür. Yəni buna da uquqol valideyn deyirlər ki, yəni valideynə zəv olmaq. Yəni valideynin üstünə qışqıracaq, valideynə əl qaldıracaq, valideynə itatahtsız eliyəcək və İbn Həcər rəhməhullah məs bu rəyi üstün sayır. Deyir ki, bu daha üstündür ki, yəni burada e, qadının öz əvlasının doğması məs Buna dayıq oynayar. Çünki qeyd olunan vəslislər hamısı ola də bilər və olub da. Ancaq burda isə deyək ki, qiyamətə yaxın vaxtlarda artıq o qədər insanlarda asillər yaranacaq, hətta öz valideynlərinin üzərini ağ olacaqlar. Yəni, valideynlərinlə, onu tərbiə edən şəxslərlə sanki özlərinin aşağıdakı bir insan kim baxacaqlar. Elə bir ki, övlad valideynin anasıdır və yaxud atasıdır. Və bu da həqiqdən də bugünkü günümüzdə Bir çox e, ibadət edən şəxslərdə olan naqisilərdən də biri budur ki, onlar valideynləri ilə düzgün davranmırlar. Və çox zaman valideynlər övladlarının bu cür əməllərindən yəni şikayət eləyirlər ki, yəni bu necə İslamdır, bu Allahı ibadət eləyir, nə bilim, saqqal salir, namaz qılır, bu məni müslümə qışqırır, məni əl qaldırır. Bu, həqiqdən də müsəlmanın əxlaqlarından deyil. Müsəlman bu cür əxlaqlar Daimən öz valideynə hörmət etməli, hətta valideynin müşrik olsa da belə. Bir gün Peyğəmbər (s.ə.v.) biri e, anası e, müşrik idi. İslamın fəthindən qabaq gəlib öz qızını ziyarət edəndə o, evə girəndə istədi keçsin, yataqda otursun dedi, "Orda oturma. Sən müşriksən, nəcisən. O Peyğəmbərin yeridir." Və Peyğəmbər bunu eşidib və dedi ki, "Səni nə vağdar edir ki, ananla bu cür danışasan?" Yəni hətta sən anan müşrik, kafir olsa da belə O, sənin valideynlərin va anı ata haqqını boynundan atmır. Onlar sənin valideynlərindir. Və sən bacadın qədər onlarla mülamicili davran, onlarla rifkinlə davran, mülamicili ilə onlara xoş sözü, ki, Allah sonra Quran kəndə bildirir kimi, Onlara uf belə demək. Əgər uf sözü də nə deməkdir? Yəni, valideyn səndir ki, oğlum, get, filan şey gətir. Sən işi eləməyə gedirsən və uf şikayət etsin, uf eləyirsən. Yəni, hancı edirsən əməli. Və Allah s. quran kəmdə bildirir ki, valideynə uf sözünü demək. Əgər uf sözü ən qısa söz kimi onu demək olmazsa, yəni o qadağandı demək, əgər valideyn üstündən qışqırmaq olar o halda və ya da o əl qaldırmaq olar? Yox. Və onlar səni balacaqında, sənin körbə halında səni tərbə ilə böyükdüləri kimi sən də onların yaşlı vaxtlarında onlara o cür əziyyətin çəkməlsən. Biz çox vaxtı Valideynimizin elədiklərini görürük, yəni onları qarşına çıxırırsansa, o bizim üçün qəbahat gəlir. Yəni çox valideynlər görürsən ki, hansı ki yaşları çox olandan sonra görürsən valideyndir, yəni yatanda yerin batıra bilər və ya da ki yeməyi yəni üstünə dağıdır. Yəni bir çox, yəni, ahı adamlara, yəni yaşlı adamlara xas olun əməllər edirlər. Yəni ola bilər, yəni özünü saxlaya bilmir, yaxşı bir adamdır. Yəni onu başa düşmək lazımdır. Xüsusən də sənin valideyindir. Vəsəl onu o cür halına, onu təhqir etmək bu övladın haqqı da haqqı deyil. Əlbəttə ki, haqqı deyil. Və gəlsən körpə olan vaxtı, valideynsən, o cür əyədil çəkib-çəkmiyib. Valideynsən körpə olan vaxtı ən son sənin nazəb oyub, ən isti yerdə səni yatızırıb, ən gözəl şeyi sənə gindirib ki, qoy mənim övladım yaxşı yaşasın, yaxşı böyüsün, soyuq olmasın, istinin içində qalsın. Və valideynsənə Sənin körpə yaşlarında səni o cür əzginlə çəkib o cür böhtdüyü halda sənə navadan eləyir ki, sənin valideynlərin yaşlı olan vaxt sən onlarla o cür pis davransan, qussan da gərsən ibadət ehlisənsə. Sənin Quran və Sündən sənə valideynlərinə yaxşılıqdan başqa heç bir şeyi əmr elə eləmir. Allahsın Quran-Kərimdə buyurur ki, valideynlərin səni Allahı şərik qoşmağa əmr edərlərsə onlara itaat etmə. Ancaq də dünya işləri onlara itaat et. Bəli, valideyninə sən Allahın aselinə itaat etməyə bilərsən. Desə namaz qılma, qulağa asma. Desə saqqal salma, qulağa asma. Bunu eləyə bilərsən. Ancaq dünya işlərində sən valideynlərinə itaat etməlisən. Bu sənin e, İslamiyyətdə olan borcundur, Allahın qabağında olan borcundur sənin. Də bu haqqları unutmaq lazımdır ki, məhz bu səbəbləri gətirib İbn Həcər Rəhməhullah, yəni bu e, qadının öz əsasının doğması məhz valideynlərin üzərinə ağ olmasını daha üstün, yəni rəh kimi, yəni qəbul edib. Və sonra isə ikinci isə xəbər xəbər verib ki, buyurur ki, va idə tatə və ruatul ibli al buhm al fi xamsin la ya'mun Allah. Və buyurur ki, və ikinci dodu ki, yəni əyaqların qoyun dəvə otaranlar Yəni, uca binalar tikməklə denəyəcəklər, bir-birilə ilə yarışacaqlar. Yəni, uca binalar da onlarda əslində yaşayış məqsədi ilə deyil, bir-birinə qarşı fəxirdir, təkəbüllü idi. Yəni, mənimki bu qədərdir, səndə bu qədərdir, onda bu qədərdir. Əgər ehtiyac olarsa, bəli, onu eləmək olar. Ancaq ehtiyac yoxdursa və sən hər hansısa bir şəxsin qavanda təkəbüllü və yaxud ona fəxr eləmək baxımdan o cür əməllər, o cür hündür binalara e, tikib orada öz və yaşamaq üstün görürsənsə, məhz qadağan olan, yəni bunlar, ancaq ehtiyac varsa o ehtiyacı yəni ödəmək, yəni olar. Və sonra isə e, Peyğəmbərsən bildirir ki, Və ayəni gətirir ki, innalla indau elmusa, bildirir ki, Allah subhanətə alanın e, qiyamətin saatindən vaxtsa, o elm yalnız və yalnız, yəni Allah subhanətə aladır. Yəni, yenə təsliq eləyir ki, yəni bunun hansı saatə olacağını bilən Allah subhanətə aladır. Sonra bu insan, yəni Cəbrail a.s. bu soruq sağlı edəndən sonra çöndü və getdi. Və Peyğəmətisən bildirdi ki, onu qaytarın. Və çöndülər ki, gedib onu qayıtarsınlar, onu artıq, yəni, görmədilər. Və e, sonra isə Peyğəmbəsdən buyuruyor ki, Hədə Cibrilu cəə yüəllimu nəsə dinəhum. Və bildirir ki, bu, Cəbraildir, o gəlmiş isə dininizi öyrəsin. Və İbn Həcər Rəhməullah bir çox şəhslərdən gətirir ki, və bu qissaya qədər, dil Peyğəmbəsdən bilmirdi ki, o, yəni, Cəbrail idi. Və Cəbrail çönüb gedəndən sonra ona vəh gəldi ki, bu kim idi Cəbrail idi. Bu onun gəlib e, dindən o cür, yəni sual verməsini əsas hədəfi nə idi ki, peyğəmbər İslamiyyəti nə insanlara yəni başa salsın. Sanki Cəbrailin o sualı təlim, yəni bax bunu indi. Çünki bu İm İmam Musim Rəhməlla bu hədisi gətirməmişən qabaq qeyd eləyir ki, yəni bir gün peyğəmbər sallallahu əleyhi və içindədir və dedi məndən soruşun. Və səhabələr hamısı istəyirdi ki, nəsə soruşsunlar və Cəvrayhsam gəldi, başladı yəni bu, yəni sualları verməyə. Və e, bu hədis onu göstərir ki, insan e, din e, öyrətmək baxımından, yəni e, bilməyən, bilənin bildiyini, bilmədiyin insanları öyrətməyə baxımından insan sual verə bilər. Hətta bildiyi şeyə sual verə bilər ki, o bir daha değilsin ki, bilməyənlər də yenə yəni eşitsin. Və qeyd etdiyimiz kimi hədis, yəni əzəmətli hədisdir. Bu hədisin şərhində Alimlər, yəni mühüm yəni, rol oynayıblar, xüsusən da İbn-Teymə bunu təxminən Bilcildə yaxın yəni, kitabda yəni, şəhri eləyib və eyni zaman Hüseyin Rəhmalıların ayrıca buna şəhri var və sələf ümumiyyətlə bu, cür, e, bu hədisə e, xüsusi önəm veriblər və qeyd etdiyimiz kimi bunu e, sünnənin anası da adlandırıblar və bu hədis eyni zamanda İslamın bütün üç qismini, dinin üç qismini özündə yəni, əks elətdirir. Və inşallah bununla kifayət eləyər və düzün Allah bir basalım Məhəmmədin və alə-i Məhəmməd. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.